So vrienden, ek is aangenaam verras Ek het gedink ons gaan vanavond soms ek ons een story toe beweeg Net so twee of drie mensies en dan uh, doen ons een gebed en ons gaan huis toe En uh, vanavond is die kerk amper vol Ek wil vir julle baie baie welkom sê Ek weet nie hoe lang dit nog vir ons beskore gaan wees nie Ek het uh, vir ochend weer in die korant gelees van wat er op Stelling Bos gebeur het Um, met die plaas aanval en die plaas moord so ek weet dit is vir elkeen van ons wat hier sit um, kan ek nou maar sê moeite gewees om tot hier te kom ek moes my huis los en ek moes een interry tot hier en ek moet vanavond in die donker teruggaan naar my huis toe so ek het onzaglik baie waardering daarvoor dat julle vanavond hier is um, so ek weet hier het ook met ons afspraak en die daar wat kom uh, en ek is blij dat julle saam met my hier is om die afspraak met die heren na te kom. Dan is ons um, thema vanavond, um, Godse vrede en ris. Ons is by die uh, pad teken, die risplek padteken. Ons gaan later so'n bykie daar oor um, met mekaar praat. Ek wil sommer vanavond begin met die aanhaling van die wil van God. The will of God, will never take you, where the grace of God, will not protect you. Een aanhaling wat vir my vanaan sê, ons is baie keer bang om die Heerse wil te soek. Ek is bang vir wat ek gaan ontdek en uitvind. Net toe sê die Heere vir my, ek moet een predikant word, To ek graad 11 was, dan het 9. Ek wil eindelik nie weet wat die Heere sy wil is. Want sê nou, hy sê vir my, ek moet dit doom in woord en ek wil nie. Dan sê die aanhaling, dit sal ons nie vat na a plek toe, of na a bestemming toe, of op a route sit, waar Godse genade nie vir ons genoeg sal wees nie. Ek dink jylle het baie meer verhalen om te vertel rondom dit as ek self. Van hoe die heren jou somtijds op paie gevat het in gehoorzaamheid na sy wil. En telkens genade gegeet om die pad eend uit te loop. Ons collecte by die dere gaan vir bybelverspreiding Ons het gisterochend gesê, ons het verlede jaar 93 bybels kon skenk aan persoene wat het nodig het. Ons het na gisterse deeroffers uh, reeds 24 bybels wat ons hierdie jaar kan bijdra en vanavond na afloop van die dienst sal daar by die voordeur weer uh, offergave wees waar ons kan bijdra ook vir hierdie belangrike saak van bybelverspreiding. Um, ek dink... In elk geval dat, soos wat ons die aflopepaar sondag vir mekaar gesê het, die plek waar ons Godse wil ontdek is die Bijbel. Dit is die handboek, dit is die handleiding. En as ons saans hierna te kom om Godse wil te soek en te ontdek, dan is daar mense wat nie een Bijbel het nie. En daarom is jylle bijdra saans ook so verskrikkelijk belangrijk om een verskil te maak in mense wat nie Bijbels het nie, so ons hulle ook een Bijbel in die hand kan sit. Ons gaan vanaan saamlees uit Johannes 14. Ons gaan net een enkele versie lees daar. Johannes 14 vers 27. Julle kan het in julle bybels opsoek as julle sal wou. Ons gaan het ook op die skerm vertoon. Terwijl die bybel so vir ons ooplee, gaan ons eers saam bid. Heren, dit is vir ons so groot voorig om een grote God te heen na wie toe ons kan kom om sy wil te soek prana wat sy plan vir ons levens is. God wat die architect is van hierdie grote skeping waarvan ons deel is en wat van elk een van ons bestaan weet. Ja, die bybel sê ons hare op ons hoof is getel. Het ons aan mekaar geweef in die moederskoot. Het weet alles van ons af. Het een plan met ons lewe. En die plan is nie plan wat verduister is of wat ontskemer moet word soos ons lied gesê het nie. Het is nie alsof die wegkryperkie speel nie, die weis vir ons wat die wil is en ons wil in hierdie week ook net weer op nie kom soek na die wil Dankie dat die die wil vir ons bekend maak in die woord, dit wat ons nou ook op ons koot het en op die skerm gaan sien Om praat met ons, Heere, ons is hier om u te ontmoet. Amen. Ons praat vanavond oor die rusplek, die padteken van die aftrekplekkie langs die pad. En as ek net nou gesê het, uh, Dalk is hier daar bezig om voorbij te gaan, waar ons um, saans in die huise uitgaan en Pinksterbid hier een bijwoon, Op veraf plekke, dan is daar iets wat eindelijk klaar voorbij gegaan het voor, voor baie van ons. Um, toe ek een kind was, weet ek het ons altyd padkos ingesit, het is ons nou daar van bouwvoort wees af uh, portelusebeet toe gereid met die karafaan, dan was het nou broekies en hardgekookte eiers en woors en koffie en al die goeders, en dan was ons nog nie 100 kilometer weg van bouwvoort wees, en dan ek gevra, maar wanne trek ons nou af? En dan langs die pad was daar altyd syke oud bankies gewees. En, en soan dat die mens onder die koelteboom kon aftrek. En dan het jy nou daar lekker sit en eet. Um, en dan kon jy verder reis. Veilig, rustig, mense wat voorbij gereid het vir jou gewaai. Of gewaai, hulle soek van die eetgoed, en sovoorts, en sovoorts. Ek het nou soms een bykie gaan speel daar op my rekenaar. Foto's gaan kyk, dis van ons sending uitreik na die boesmans. Toe ons daar in mybeer die ochend vroeg weg is. Toe die zon opkom het ons afgetrek en ons het lekker padkos langs die pad geëet. Uh, ons kon fooi voertuie, die kie rondom die padkos langs die pad. En allemaal het ietsie gebring, dit is net te lekker, dit is soos hierdie nachtmalsete van, van Otenikoland. Um, julle sal sien die verscheidenheid daar, en van julle het stories om te vertel van hoe lekker die aftrek langs die pad is, die ou rustplekkie, waar ek net bieke benen rek voordat ons die reis voortsit. Die volgende pad op ons reis om Godse wil te ontdek is hierdie risplek teken. Ons gaan vanavond in die boodskap eindelijk vrede en ris as synonieme van mekaar gebruik en as een mens nou in die bybel lees dan sien een mens dat, dat die bybel eindelijk ook uh, amper in die asem baie keer praat van vrede en rus um, ons tekst het nou verwees na vrede, maar daar is ook een tekst in die 4 wat praat van, van die geestelike rus ek denk het is baie belangrik dat ons bewissel wees van hierdie pad teken langs die pad, as ons op reis gaan om Godse wil te ontdek want hierdie padteken is nogal een van die padtekens wat ons baie keer verkeerd verstaan en, en ook verkeerd toepas in ons leven. Want die groot gevaar van hierdie padteken is om ris te sien as een emotionele ris. Wat is een emotionele ris? Een emotionele ris is eindelijk een ris wat van buitenkant af na my toekom. As my omstandighede aangenaam is dan is ek rustig as het goed gaan met my omstandighede dan is ek emotioneel rustig die teenstelling daarmee is dat hierdie rust en vrede waar we ons vanavond praat nie so n emotionele rust is nie, dit is geestelike rust dit is een rust wat van binnenkant afkom dit is een vrede wat van binnenkant afkom ongeacht die omstandighede waarbinnen ek myself bevind wat is hierdie vrede wat ons net al gelees het wat Johannes van praat wat die Heere vir ons gee wat is die vrede miskien met ons dalk eerder begin dier vir mekaar te sê wat is vrede nie die eerste ding Godse vrede is nie afhankelijk van omstandighede nie. Toe Jesus gesê het, menselike logika, ek denk ons het sondagochend ook iets daarvan gesê, um, Godse soevereniteit, Godse andersheid, Godse grootsheid, gaan ons menselike logika te boven. Ons kan nie Godse soevereniteit, nou strykelijk oor hy woord, om, um, Ons kan nie dit begryp nie, ons kan dit nie vastvat nie. God is veel groter as ons menslike slimmigheid en ons logika. Een van die redes hoekom ons God Godse vrede aanvankelijk nie, nie vind, dat het sin maak in ons leven nie, is omdat God dinge sien wat ons nie sien nie. God sien die groter brengkie. God sien die geheel beeld. God sien sy voorkeer toekomst vir ons. Hy sien sy plan met ons leven. Want God kyk vanuit een godelike perspektief na alles. En daarom is die vrede wat God vir ons gee, baie keer, gaan het tegen alle grijn in. Hoe kan een mens vrede hee, as jou omstandighede sleg is? Want God bewerk die vrede in jou binnenstuk. wat is Godse vrede dan? Ek sê weer wat Johannes ook hier vir ons vanavond kom gee, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wereld gee nie, julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie Hierdie vers maak weer die belangrike onderscheid tussen wereldse vrede en Godse vrede. En het is belangrijk as ons na vrede soek, as ons na Godse wil vir ons leven soek, dat ons hierdie onderscheid wat Jesus maak sal onthou. Want as ons vrede soek, en ons soek het eindelijk op die verkeerde plek, en ons maak het afhankelijk van ons omstandighede, dan gaan ons die vrede kry wat die wereld vir ons gee. En dan is die son in die dag vir jou skyn, dan het jy vrede, maar as het bevolk is in jou omstandighede, dan het jy skielik nie vrede nie, dan is jy mismoedig en jy wonder wat het van God geword, want kyk hoe lyk my omstandighede. Die wereld kan vir ons vrede gee, maar dis vrede wat gebaseer is op omstandighede en julle weet wat omstandighede doen. Godse vrede is gebaseer op vrede wat ons krij wat in ons binnen sy wil is en het word dier ons gees ervaar. Ek het nou nagelaat om te sê waar word wereldse vrede beleef in ons emoties. My omstandighede is aangenaam ek is opgewon en blij. Daar kom my droogte ek is moedeloos in tegen die grond. Wereldse vrede word beleef in my emotionele wereld. Godse vrede kry ons, want ons binnen Godse wil is en het word in ons gees ervaar, ongeacht die omstandighede. Ek weet of julle sal onthou nie, toe ek uh, eerste student was op Stil in Bos, Um, was Santam Multiplex daai tyd redelijk vooraan gewees met die versekering, en hulle het, ek denk amper ek het toen nog in my eerste jaar so geel Santam Multiplex Ambreel gehaad, waarmee ek in Stalingbosse Strate geloop het, en Santam sy slogan rondom dit was, jy moet onder hierdie Ambreel wees, alles wat onder hierdie Ambreel is, is gedek in jou polis, in jou versekering so as jy veilig onder hierdie sante multiplek sambreel is, jou huis en jou kar en alles, dan is jy gedekt dan is jy veilig dis wat die heren vanavond en Johannes vir ons kom sê, as ek en jy binnen Godse wil is, onder sy wil is, onder sy sambreel is, dan sal ek vrede in my binneste beleef in my geest en my geest Nee in my emosies nie, in my gees. Ek denk die feit dat Jesus vir ons vermaan om nie um, bang te wees of ontstel te wees nie, is eindelijk vanavond ook een erkenning dat ons dikwils by besluiten en keeses uitkom. Amper van miniet tot miniet. Ons hele leven is eindelijk een klomp besluiten en keeses wat ons maak en as ek kies om my eie kop te volg as ek kies om my eie wil te soek dan is jy uiteinde daar van baie keer ontsteltenis en vrees want heel dikwils ten spuite van die baie huiswerk wat ek doen en die navorsing wat ek doen en al die goed waar ons gisterochtend ook gepraat het maak ek betiekeer die verkeerde besluiten en dan loop het vir my uit op ontsteltenis en vrees wat gaan vir my word die wonderlijke vir gelovig is, wat Godse wil soek. Is dat daar nie vrees of ontsteltenis is nie? Daar is nie vrees of ontsteltenis nie. Selfs al werd die omstandighede rondom my nie goed vir my uit nie, raak ek nie ontsteld of bang nie. Want God sy vrede is die afwezigheid van 'n ontstelde hart oormooi. Godse vrede is die afwezigheid van 'n hart wat ontsteld raak. Soos een diamant wat ten toon gestel word op zwart vlieweel, so word vrede die heel duidelikste gesien wanneer my omstandighede moeilik is jylle sal dit nou beleef hoe inspirerend dit is dat mense wat in moeilike omstandighede is steeds bly moedig kan wees en vrede in hulle hart kan hee dis asof die vrede soos die diamante op een swaard vlieweel lap is dit staan so uit dat jy sê maar ek wil ook hy vrede hee Want ek weet, daai vrede wat daai persoon het, is nie gebaseer op omstandighede nie. Dit is diep vrede wat God in daai persoon sy hart gebring het. Hoe lei hierdie soort vrede wat God vir ons gee, my en my besluiten wat ek elke dag moet maak? Ek denk die belangrike wat ons vanavond moet weet is dat hierdie vrede en ris is een geestelike toestand. Dit is een van ek is recht in my verhouding met God. Ek staan in my verhouding met God. En as ek nie sy leiding soek nie, die telefoontjie van gisterochend, as ek nie toegee teken, toegee aan sy wil, sy wil gehoorzaam nie, dan sal ek die vrede van God nooit in my Gees beleef nie. Maar as ek gehoorzaam is aan God, dan sal ek in my diepste binneste, in my gees die vrede van God beleef. Hoe krij ek Godse vrede in my besluiten? Ek het net al, Spottner weis daarna verwees. Um, ek was dan het nege gewees, graad 11 toe ek ingenieursweese wou gaan doen het. Um, ek is na die winterschool van ingenieursweese op Stil en Bos, dier al die motions gegaan, dier al die facette, die genote tunnel was daartijd nog in aanbouw, die palmietervierpompskema, al die plek het hulle ons gaan wys, blootstelling en al die facette van ingeneerswese gegee, aan die einde van die week, toe vraag hulle, wil jy ingeneerswese gaan studeer, ja of nee? Indien ja, wat die richting. Ek skryf nee. Die droom van my lewe vir 17 jaar lang. Ek weet nie, hoekom ek het doen nie. Ek gaan huis toe. In so mettertijd begin die oortuiging in my hart kom lee, dat ek bediening toe moet gaan en dominee moet word en ek gaan gesels met my dominee, ou dominee Sibra in, in bouvoort wees en ons prade oor en ons bidda oor en ek met een paar mentors gaan praat en ek het gebid dat die heren vir my sal vrede gee uh, ek staan voor een kruispad moet ek links gaan moet ek rechts gaan, ek wil graag ingeneer word, hier sit een paar van hulle van naand, uh, is maar goed ek het die daar uitgekom nie, um, maar Maar moet ek die richting gaan of moet ek bediening toe gaan en die wonderlijke is dat die Heere vir my net een stuk vrede in my hart kom het in my gees oor die richting wat ek moet gaan ek kon het nie verklaar nie een onrustigheid een ontsteltenis oor die ingenieurswese beroep geen rede daarvoor nie dit is ook om Godse vrede baie keer onlogies is ek weet nie hoekom ek onrustig was oor die ingenieurswese richting nie maar oor die bediening het die heren vir my vrede gegeen. Vrede wat ek in my gees kon beleef. Hoe krij ek Godse vrede in my besluiten? Oorgegee aan die heilige gees. Vrede is die vrug van die heilige gees wat hy in my hart en my leven bewerk. As ek Godse vrede wil beleef, dan moet ek oorgegee wees aan die heilige gees moet ek toegee die teken wat ons gister ochend in die eredienst oorgepraat het. Dan, dan is ek nie een constitutionele monarg waar ek vir Jesus net vir die show op die troon hou en ek self nie meer besluit van my leven nie. Ek moet oorgegee wees aan die heilige gees. Die tweede een, ek moet die oog op God gerig hou. Ek kom op Jesaja 26 vers 3 af, wat sê gee aan hulle vrede en voorspoed heren, want hulle het hulle vertrouwe op u gestel gee hulle vrede heren want hulle oog is op u gerig gee hulle vrede heren want hulle vertrouw u hy met hulle lewe wat het met Petrus gebeur hy loop op die water hy kyk in Jesus' oog hy vertrouw vir Jesus, hy loop op die water hy kry dit wrachies reg Die oomlik toe hy sy oog van God afhaal en op die water begin focus rondom hom in die branders en die duinings, toe sink hy. Ons sal ons oog op God gerig moet hou om hom te vertrouw. Om die besluiten wat ek moet neem en dat hy beter weet as ek. En die derde een wat eindelijk maar aansluit by wat ons gisterochend oor die telefoon gepraat, en die telefoon teken, bid eerder as om angstig te wees. Maak een gebed, jylle begeertes aan God bekend, ook die goed wat jou bang en bekommerd maak, en die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal oor jylle gedagtes, die wacht hou. Wacht hou is een militaire woord, wat verwijst na die opbouw van een fort, om iets te beskerm. As ons ons begeertes aan God bekendgemaak het, ek wil amper se ons soeken na Godse wil, dan sal God in ons gedachte wereld, ook een fort bouw en ons beskerm. Want ek weet, as ons een besluit geneem het, en dinge loopt al anders as wat ek gehoop het, of gewens het, of gebid het, dan raak ek angstig, en ek dink, maar ek het nou die Heere verkeerd gehoor, ek moes nie hierdie besluit geneem het nie, en dan kom sê die Heere, sy vrede wat alle verstand te boven gaan, sal ons gedachte wereld beskerm, om ons te help om te onthou, vrede leen nie in die omstandighede nie, vrede is nie een emotionele vrede, wat dier aangename omstandighede bewerk word nie. Dis iets wat God in ons binneste kom gee en wat ons in ons geest beleef. Kom ons denk een bykie daar voordat ons nou geleentheid gaan geef vir gebed. Ervaar ek innerlijke vrede wanneer ek soek na Godse wil? Enige terrein van my leven. Ervaar ek innerlijke vrede Al lyk die omstandighede hoe? Ervaar ek een gevoel van ris terwijl ek God toelaat om die werk te doen? Of is ek bewus van angst omdat ek probeer om alles recht te laat uitwerk? Daie gevoel van vrede en ris als is in Gods hand ek het vrede Al is my omstandighede hoe, al het ek wat er tyding gekry rondom my gezondheid. Ek het vrede en ris, want ek is in Godse hand. Of is ek bewus van angst en ontsteltenis, omdat ek die luisels uit Godse hand wil neem en sel wil inspring en die goed self wil laat maak werk. Kom ons antwoord vanavond op die twee vraag. As ons vir ons self, vir ons gemeente, vir ons land ook soekend is na Godse wil. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed. Heere, ons kom belei maar net vanavond dat ons dikwels Heere, die wereldse vrede najaag en soek en baie keer die gevolgtrekking maak dat as het moet my goed gaan dan het ek vrede as het sleg gaan Herre, dan begin ek twyfel en wonder. Herre, die vrede word diep die binnenkant beleef in ons gees. Hy geer dit vanavond vir elkien van ons en ek bid rechtig dat dit ook, soos ons net al gevra, die skuitsrechter sal wees, wanneer ons besluiten moet neem. Het ek innerlijke vrede oor dit wat ek moet doen, oor dit wat ek moet kies, oor dit wat ek moet sê, oor waantoor ons op pad is, het ons innerlijke vrede, die vrede wat alle verstand te boven gaan, die wete dat ons leven in die hande is, die souveraine God, wat veel groter is as ons, en wat die beste weet. Amen. vriende mag, die Heere ook die ris pad teken, voor ons kom neersit wanneer ek en jy besluit moet neem. En mag ons derentijd ook die innerlijke vrede beleef as ons Godse wil soek en wil gehoorzaam. Mag die vrede ook jylle deel wees. Amen.